На Васелині що? Васелині добре. Коли тата навіть великі діти стають або малими, або іншими. Скільки того життя, щоби чоловікам про життя, буття по-чоловічому поговорити та порадитись, як не коло вечірньої ватри в лісі та ще без бабського вуха. Ой, ще коли б вони такі невістки були, як сини її солодкі, а то ж не невістки, а холєра знає, що за насіння? Доцька там, мов крилиця, з Павлом награтися ніяк не може. Вся кіт находить, дітей плодить. А ти, Павле, думай, як ті діти прогодувати. Ну, доглядала невістка бідного, Василининого Дмитрика до смерті, нічого не скажеш, що правда, то не брехня. Але що вона, Василина? Вона, мама, була би не так само виносила з-під нього нужду? Чи гидувала б його від хархані тельбухи відмивати з хустинок, як те робила доцька? Ні, бо Павло став руба, як ніколи до цього. Мало не до бійки дійшло, коли чев'юки всі в один голос сварилися, хто має дотримувати Дмитрика. А Дмитрик, який він не був слабонький... А сам сказав, «Тату, простіть мене, подаруйте мені цю провину, тату, але я буду вмирати у Павла, і більше ні в кого». Вона, Василина, лише сплеснула на те руками, а далі, ну, більше про людське око, аніж насправді, билася кулаками в голову, час від часу приказуючи, «Ой, ну дочко моя гірка!» «За що на нас таке горе?» Кирило на таке Дмитрикове прохання голосно кричнув зубами, але перечити не посмів. А вночі кілька разів гупнув Василину кулаками в плечі, чого не робив з роду. «Що за погана така кров твоя, жінко, що син навіть перед смертю це чує? А що поганого в її крові? коли вона просто недолюблює доцьку. Коли вона просто не хотіла, щоб невістка збиткувалася над бідним Дмитриком у його слабості. Ото й усе Василини поганство. Тому й стала рогом проти того, щоб Дмитрика забирав Павло. Мало що могла підсипати каліці в їжу невістка, щоб швидше збутися його з своїх плечей. Хіба знала Василина наперед, як доця буде обходитися з її нещасним сином. Але відтоді, як доцька неумисне обходила Дмитрика, наче рідного, дужче не злюбила старшу невістку. А Оксентієва Єлена ще більше жару свекрусі за душу засипала. А так, курва! Бо до чужого чоловіка буйну кров має. І коли їй приходить хід лишає господарку, діти і валандається з тими, що плоти дараби по черемошу гонять. Валандається доти, доки не виловить її оксенті десь у корчмі чи у такої самої, як вона, газдиньки, та не порахує їй добре ребра батогом, наче норовистій худобині. Щоправда, видно, всідається в жилах на дної Єленина кров, бо ондечки за два роки вчинили оксенті від троє дітей, Нарешті. А тепер позирає, чи Кирило не обдумається додати їм доволів та кони букових лісів та ґрунту. Ага, розбіглися, тато з мамою. Переписувати на пусте насіння своє добро нажити тяжким мозолем. Найще чекають. Василині самі ґрунтів треба. Та й найкращі ґрунти вже Павлові Кирилові з Василиною Павла та доцькі дні свої доживати хоче її. Псяча то кістка та доцька. А про Андрійчикову молодицю можна би і не говорити. Ну, прийшла мало не з голою задницею на все його багатство. Що? З подушок і ліжників та двох телець з п'ятьма кітними вівцями, що привела з собою Андрієва Настоня? Складеся на газівство таке, як у людських дітей.